Артилерійські гармати Пройшло вже майже 6 століть, відколи на поле бою вперше вийшли вогнепальні гармати. З'явилася артилерія. Вважається, що перші гармати були створені у Німеччині у 16 столітті. Їхні стволи відливали з бронзи у земляній ямі. Нові гармати назвали бомбардами. Від латинських слів «бомба» Гуркіт і Адере горіти. Кам'яні ядра, випущені з бомбард, руйнували стіни багатометрової товщини. Щоб привезти таку гармату, а також підвести до неї на поле бою снаряди і порох, потрібні були сотні людей і десятки возів. Важкі гармати брали участь головним чином в облогах фортець і міст. Якщо ж битва відбувалася в чистому полі, то роль артилерії була порівняно скромною. У 18 столітті з'явились укорочені гармати гаубиці. Такі гармати були легші і дальнобійніші. Сучасна армія теж використовує гаубиці, тільки тепер вони перетворилися на самохідні гармати, що ними керує комп'ютерна система точного наведення на ціль. Справжній переворот у військовій техніці здійснили гармати, які стріляють реактивними снарядами. Під час Другої світової Радянський конструктор Володимир Артем'єв створив бойову ракету – реактивний снаряд для знаменитого міномета «Катюша». Свій перший залп «Катюша» зробила поблизу міста Орші 14 липня 1941 року. Цей міномет буквально стер з лися землі вокзал з німецькими військами і технікою. У ті часи німці говорили, що «Катюші» стріляють складами з боєприпасами – на початку ХХ століття з'явились літаки, і в повітрі виник супротивник. Тоді ж артилерія підняла стволи вгору, так, щоб снаряди могли вражати ворога на великій висоті. Гармати, які стріляли вгору по повітряних цілях, назвали зенітними. Сучасні зенітні снаряди, як стріла з лука, швидко і точно вражають будь-яку ціль. Наприклад, дуже складний зенітно-ракетний комплекс Куб – Готується до пуску ракет усього 5 хвилин і може знищити противника на відстані понад 20 кілометрів. Першим артилерійським гарматам ще під час розробки давали імена. Великі гармати називали як великих звірів – лев, ведмідь, слон. Менші гармати – собака, лисиця, барс.